Det ved jeg ikke en skid om. Men heldigvis har jeg læret mig med Nils Bjerre Poulsen, som er Ph.D. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara. Og lægter på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Så er han selvfølgelig også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexicon. Hej Nils, velkommen til. Tak skal du have. Nils, jeg har jo det her problem. Jeg skal have lavet en fremlæggelse om Truman-doktrinen. Og du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er Truman-doktrinen? Ja, man kan sige, den første del af spørgsmålet er jo, hvad er overhovedet en doktrin? Ja. Og en doktrin, det er jo sådan en øh, anvisning på, eller nogle retningslinjer for et lands udenrigspolitik. Så det ikke er altid en doktrin, øh, en doktrin, der den bliver præsenteret, men efterfølgende siger man, aha, der kom ligesom retningslinjerne for, hvad, hvad, hvad hovedlinjerne vil være i USA's udenrigspolitik. Ja. Og Truman-doktrinen dukker op i 1947. På et tidspunkt hvor øh, USA er blevet en verdens førende supermagt. Ja. Og der er stadig tvivl om, hvilken rolle skal USA spille i, i verden øh, før 2. verdenskrig. Før USA trådte ind i 2. verdenskrig, der havde USA en her på størrelse med spiderkorpset. <laughs> og øh, man så USA efter 1. verdenskrig ligesom trække sig ind i sig selv og syntes, at jamen, det er besværligt alt det derude i verden. Mm. Så det er på et tidspunkt hvor USA skal finde et argument, eller amerikanske ledere skal finde et argument for et permanent engagement i den verden, USA er supermagt i. Og øh, der kommer en henvendelse fra britterne, som siger, vi er altså ved at gå for lidt, og vi støtter... Øh, øh, Grækenland og Tyrkiet, og der er kommunistiske bevægelser, som er ved at overtage magten i, i de lande. Vi har altså ikke råd til at blive ved at støtte de regimer. I må gøre det i stedet for. Og Truman skriver, så det bliver opfordret faktisk af nogle af sine politiske allierede til at holde en den, tale. Den er Truman? Harry S. Truman er USA's præsident på det tidspunkt. Under 2. verdenskrig, der har man haft Franklin Roosevelt, og han dør så lige et par måneder før krigen er slut, og hans vicepræsident hedder Harry S. Truman. Han er næsten lige blevet vicepræsident. Han bliver så USA's næste præsident. Yes. Og, og Truman, han holder sig en tale, han bliver opfordret til at holde en tale, hvor han ligesom skræmmer den amerikanske befolkning, så de forstår det her alvor, at det er vigtigt for USA at være engageret i verden. Så det vil sige, umiddelbart handler det om Grækenland og Tyrkiet, og, og støtte til de lande. Men det han gør i talen, er at sige, at hvor som helst på kloden, demokratiet er truet, der er det også i sidste ende en trussel mod øh, USA. Så man kan sige, at han for amerikanerne til at vende blikket i virkeligheden mod hele verden og sige, at vi skal være demokratiets forkæmper i verden, og de steder, hvor demokratiet er under pres, der, må vi, der har vi en aktiv interesse i at bevare demokratiet, fordi ellers så vil øh, landene, de autoritære regimer, vende frem øh, land for land, og til sidst så er det os, der er direkte troet. Så det er en måde at engagere den amerikanske befolkning på. I Europa, der taler man nogle gange om, at der er to halvdele af valgnøden. Der er truman doktrinen og så er der det, der hedder Marshallplanen. Og ideen med Marshallplanen er at opbygge landene i Europa igen, give økonomisk støtte, Danmark får støtte, Tyskland, den tidligere fjende, Nazi-Tyskland, får masser af midler til at blive genopbygget som et moderne demokrati. Japan bliver genopbygget, ikke af Marshallplanen, men af andre penge i Japan. Og det er jo meget usædvanligt i verdenshistorien i virkeligheden, at man har den sejrende part, som efterfølgende forsøger at skabe øh, demokratiske regimer i de lande, de har besejret og genopbygge den økonomisk, ud fra en idé om, ellers så bliver de måske, ender de måske som kommunistiske regimer. Så det er sådan set, hvad truman doktrinen dybest set handler om. Det er en idé om, at USA skal blive engageret i verden og være den førende magt, både i Europa og andre steder. Jamen, du har fuldstændig næsten svaret på næste spørgsmål, jo, fordi kan du kort opsummere Thurman's doktrinens historie så? Fordi det, som du selv sagde, det er så øh, den daværende præsident, Harry Truman, ja. som ligesom holder den her tale og øh, får engageret det amerikanske folk til at forstå, at de bliver nødt til at engagere sig ud i verden, og så er det super magt, ja. Der er jo sådan en frygt for, at øh, ligesom i gamle westernfilm, at der kommer øh, Clint Eastwood eller våben, øh, revolvermanden kommer ind mm. og rydder bolen, og så rider han væk mod solnedgangen bagefter. Og det her er en opfordring til amerikanerne om, at sådan foregår udenrigspolitik ikke. Vi kan ikke sige, at nu har vi vundet denne her krig eller været med til at vinde 2. verdenskrig. Nu trækker vi os hjem igen, og så interesserer vi os kun for ting, der foregår hjemme. Truman-doktrinen er et signal om, at USA også i, i de her år jo er ved at opbygge et netværk af organisationer, så man kan tale om, at der er en slags international orden. fn øh, den internationale monetære fond, mm. verdensbanken, men også en lang række alliancer rundt omkring med andre lande, NATO i Europa osv., æ, er alle sammen organisationer, der skal være med til at sikre en eller anden verdensorden, og Truman-doktrinen skal overbevise æ, amerikanerne om, at vi bliver nødt til at blive i denne her verden, og det er i vores interesse at være internationalt engageret. Hvor er så det store vendepunkt i altså ved begrebet truman doktrinen for dig? Jeg ved ikke om der er, man kan sige, sådan, hvis jeg skulle være rigtig besvindelig vil jeg sige, vendepunktet er Donald Trump. Okay, øh, ja. Donald Trump er sådan set den første amerikanske præsident, som er sådan stiller op på sådan en antiglobaliseringsplatform. Han bruger ovenikøbet øh, sloganet America First. Ja. som var navnet på den organisation, som kæmpede imod, at USA overhovedet skulle træde ind i 2. verdenskrig i 1940 41, Den hedder America First. Yes. Og det var dem, som tænkte, sagde, hvad der foregår over i Europa eller i Asien, det, det kommer ikke os ved. Vi skal bare passe vores egen butik her. Så man kan sige, hvis Truman-doktrinen handler om at skabe et internationalt engagement, så var det noget, der var gældende for begge politiske partier. De kunne være uenige om, mm. om, hvordan og med hvilke midler og hvor meget man skulle give støtte forskellige steder, men de var grundlæggende enige om, at det var i USA's interesse, at der var det, nogen ligefrem har kaldt den amerikanske orden i verden. Så vendepunktet er jo faktisk, at der kommer en præsident for første gang, siden det blev introduceret, Truman doktrinen der siger, ved du hvad, det her, det går vi altså imod. Nu skal vi til at fokusere lidt mere på USA end på resten af verden. Ja, man kan, man kan sige, at Thurman-doktrinen er selvfølgelig i første omgang tæt knyttet til det, vi kalder den kolde krig. Mm. Altså, at det var en rivalisering også mellem to forskellige systemer, mellem Kapitalisme. øh, kapitalismen eller den liberale markedsøkonomi, som man mente gik hånd i hånd med demokrati på den ene side, mm. og så øh, autoritære regimer, kommunistiske regimer på den, på den anden side. Først og fremmest øh, Sovjetunionen og efterhånden også Kina. Hvorfor er det vigtigt at lære om truman doktrinen Jeg tror, det er et, et vigtigt øh, vendepunkt, øh, både man kan sige, at det er især måske vigtigt at forstå, at USA efter 2. verdenskrig blev tvunget til at forholde sig til, hvis vi nu er verdens førende økonomiske magt, giver det sig ikke også nogle forpligtelser over for resten af verden til at skabe en eller anden form for international orden. Mm. Man kan jo sige, at der er regimer, der gerne ser øh, verden vende tilbage til noget andet end en international orden, nemlig sådan den form for, hvad man nogle gange kalder magtbalancepolitik, hvor stormagterne ligesom øh, øh, forsøger at... Og, og, og, Rusland, Kina, USA. Lige præcis, ja. Så man kan sige, det, der var en anden type verdensorden i, øh, i 1800-tallet, og vel også, så var der forsøg på at skabe en international orden efter 1. verdenskrig med det, der hed Folkeforbundet. Og efter 2. verdenskrig, der er der så en, en opfattelse af, nu må vi gøre det med FN og andre internationale organisationer og USA, som verdens førende magt må på en eller anden måde tage føringen. Det er sådan set det, Truman forsøgte at overbevise den amerikanske befolkning om med sin doktrin. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Truman-doktrinen? Dels øh, baggrunden, ja. øh, det næste, øh, den kolde krig, hvordan Truman-doktrinen rent faktisk øh, udmyndtede sig. Mm -hmm. øh, fordi det betød jo også nogle gange militære konfrontationer med, øh, med Sovjetunionen. Så hvorfor? Eller ikke direkte, men indirekte, hvor ja. de to supermagter støtter hver deres part. Øh, og så ved jeg ikke, om der er en tredje ting, som er, er vigtig at forstå andet. Måske end... det med Trump. Jeg synes, det er spændende ja. at se, at vi måske er på vej til, at, at Truman-doktrinet går, går tilbage, går baglæns, kan man kalde det. Ja, altså... man kan sige, der var en opgave også med den anden del af Truman-doktrinen, det jeg kalder Marshall-planen. Mm -hmm. Der var selvfølgelig en opgave i at forklare den amerikanske befolkning, at det var altså ikke bare deres penge, der forsvandt, ud af USA og blev brugt på noget andet, men det faktisk også var en god investering for USA at genopbygge markeder i Europa for eksempel, og være og, og, og have både handelsrelationer, men også øh, politiske og militære relationer med, med andre lande i verden. Så hele ideen om, at USA har en fordel i at være øh, en ledende magt i verden er ikke nogen selvfølge for alle amerikanere, som forestiller sig også nu, når du ser diskussioner om Ukraine for eksempel. Så har du folk på, på højrefløjen, der siger, hvorfor skal vi betale til Ukraine? Kun vi ikke bruge de penge bedre på vores egen sydlige grænse til Mexico eksempelvis? Så øh, det første, det er altså finde ud af opstandelsen af selve begrebet. Det er jo det er Harry Truman, tidligere præsident, der startede der efter 2. verdenskrig. Så er der, hvorfor man egentlig gør det, Nummer to, hvorfor er det du egentlig gør det for netop det her mod igen kapitalisme mod kommunisme nu sætter jeg det meget bredt op her i hvert fald. Ja. Og så der tre, så er det at nu begynder vi måske at kigge lidt mere ind af eller i hvert fald USA gør med det her Truman-doktrin at kigge lidt mere ind af og fokusere lidt mere på landet i stedet for det internationale samarbejde. Kan det være sådan jeg afstand? Ja, det? og man kan også sige, at selvfølgelig hele tiden at hele den idé om en amerikansk verdensorden bliver selvfølgelig udfordret konstant og, og andre dele af verden accepterer. Ikke, at det er nogen selvfølgelig, at USA skal være en ledende magt i verden, så man kan sige, at på den måde er Truman-doktrinen eller den forestilling om USA's rolle i verden, som Truman-doktrinen beskriver, øh, jo konstant under pres, både under den kolde krig, men også efter den kolde krig. Der har du også en periode, hvor amerikanerne siger, at Truman-doktrinen og alt det der, det var jo noget med den kolde krig. Nu eksisterer Sovjetunionen ikke mere. Hvad er så vores rolle? Hvad skal vi så satse på? Okay. Og det er jo der, hvor man kan sige, Truman man kunne bruge den aktuelle politiske situation i 1947 til at argumentere for, hvorfor det var nødvendigt, at USA brugte, engagerede sig internationalt. Det blev sværere efter den kolde krigs afslutning, i hvert fald i et par år, indtil det så, kan man sige, der opstod andre typer konflikter, hvor man engagerede sig. Ja, igen. Jamen Nils, er der noget, vi mangler at komme ind på? Jeg tror, det er, er ligesom hoved, de store hovedlinjer. De store i... hovedlinjer? Ja. Jamen tak for det, Nils, og tak fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Leksma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund. Held lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, fordi det her det er nogle små korte klips, så kan I gå ind på Lex.dk, der er Danmarks Nationallexikon, og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak fordi I lyttede med.